Kalmár Vincéni A megszárat Szaloncukor Boldogan éltünk együtt A negyvenes évek elején. Nagy családban, hárman testvérek, Szüleim, és velünk élt Még egy nagynéni is. Édesapám iparos ember, Kocsikar és kosárfonó. Ő tartotta el A hattagú családot. Majd egy nap A postás sas behívót hozott. Apánkat, kenyérkeresőnket elvitték Oroszországba. Édesanyám nyakába szakadt minden gond. Néha-néha egy-egy tábori levelezőlapon tudatta édesapánk, hogy még él, s bízott abban, hogy hazajön. Természetesen mi, apró gyerekek, hét, hat és öt évesen nem tudtuk felfogni, hogy miért nem telik édesanyánknak sok mindenre. Mi sokat játszottunk, rendetlenkedtünk, mint a többi gyerektársunk. Édesanyánk sokat dolgozott. Sokszor el is volt keseredve a sorsa miatt, hiszen még ő is csak 26 éves. Iparkodott, ahogy lehetett, mindent megadni nekünk. Elérkezett a december, és mi már esténként a nagynénivel énekelgettük a karácsonyi énekeket, a kis Jézus születésére. Nagyon vártuk a karácsonyt. Édesanyánk maga főzte a szaloncukrot, majd szépen becsomagolta színes papírba. Az ajándék eldugva. Szent Karácsony este a szobában, asztal körül körülültünk sötétben, és énekeltük a már előre betanult énekeket. Mennyből az angyalt, pásztorok őrvendezve, és a többit. Megszólalt a csengő anyukám kezében, és az angyal hozta be a karácsonyfát. Mi nagyon örültünk, a szívünk a torkunkban dobogott, s vártuk az ajándékot. Közben gyönyörködtünk az angyalkában, aki egy rózsaszín hálóinkben volt, s a nyáron levágott liba szárnyai fel voltak tákolva a hátára. Az ajándékot, amit lerakott, keveseltük. Egy-egy pár harisnya volt. Megszólalt az angyalka, ha nem elég, akkor visszaviszi. Felismertük, hogy az angyal az anyukám testvére volt, de nem mertünk szólni. Magukhoz vettük a harisnyákat. Ekkor édesanyánk tábori levelezőlapot vett elő, és mondotta, hoztam a legnagyobb ajándékot, édesapátok írt, és azt írja, hogy karácsony estére hazajön. Egész este kikiszaladtunk a folyósóra, figyeltük, mikor toppan be. Sajnos nem ért haza. A szaloncukor részét féretettük. Még évek múlva sem nyúltunk hozzá. Vártuk. Haza. Fenn a mennyben Jó anyám vagy Ó nézz le rám Úgy szenvedek Veszest Lépéseimet felét Kezed nyújtsd felém Adj még hitet hogy újra éljek, ad még nekem oltalmadat, nézd rám, nézd rám. Ave Maria, Ave Maria, ya Suono za dushti jó anyám volt, unizlér a múcsa vezet. Vezetj, lépj se kezed nyújts felé, hogy még hitet, hogy újra éljek Add még nekem oltalmadat Nézd rám, néz rám Ó, könyörgött, szegény Szívem vigaszra vár.